إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله أسيكم واياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نزام اسلام نحسيني pamoja na nafsi الله kumcha وتعالى فإنها وصية الأولين fa innaha الله awwalin wal ndo wasia ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwahusuia umma waliotangulia na hata umma huu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hii ijumani kuzangu islamu ndo ijumaa ya mwanzo hii ndo ijumaa ya mwanzo ndani ya mwezi huu wa Shaaban hii ndo ijumaa ya mwanzo ndani ya huu mwezi wa Shaaban na kwa ajili hiyo ni vizuri Muislamu kuelewa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya mwezi wa Shaaban alikuwa akifanya nini Ili sisi pia tuweze kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kufanya alichokifanya kwa kuwa alichokifanya ndio Uislamu Hadithi iliyopokewa na Imam Ibn Hibban imamu Ahmad na al-Imam al-Bayhaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala umma sallallahu alayhi wa sallam alisema asiyamu junnah kufunga nkinga asiyamu junnatun kufunga nkinga anapata kinga hasinun nar Naningome madhubuti na moto. Muislam anakuwa amejiwekea mbele yake ngome ambayo ina nguvu zaidi kwa kuwa moto usimfikie unapofunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga sana ndani ya mwezi wa Shaaban. Kwa miongoni faida za atakayefunga ni kuwa anakuwa ana matumaini kutoka kwa Allah ya kuwa ataepushwa na moto. Sabu ni kinga saumu. Lakini pia atakuwa amepata kinga na kizuizi kinachomzuia singie motoni Rawa ibn Hibban fi sahihi Ibn Hibban anapokea hadithi katika kitabu chake an Abi Umama radhiyallahu anhu qala Sahaba Abu Umama radhiyallahu anhu alisema Kultu ya Rasulullahi insema ewe mtume wa Allah dullani ala amalin adkhulu bihi aljannah nunashe amali ani jambo ambalo nikilifanya nitaingia nalo peponi. Qalam mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kumwambia Saba huyu Alayka bisawmi fa la kufunga, jitahidi kufunga katika maisha yako saumu za sunna kwani hakuna mfano wake katika kuwa sababu ya kuingiza watu peponi. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika pepo kuna mlango unaitwa babu Rayyan naoni mlango ambao mtume anasema hakuna atakayepitia mlango huo kuingia peponi isipokuwa wale waliokuwa wakifunga peke yao na wakishamalizika mlango unafungwa na atakayeingia peponi na mlango huo hatusikia kiu kabisa katika sahihai ni hadithi iliyopokea na Bukhari na Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala hadithi iliyopokea na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu alisema swaha huyo ya kuwa mtume alaihi alayhi wasallam alisema ma na abdin Yasumu yauman fi sabili llahi illa ba'adallahu bidhalika liyumi Wajhahu 'aninnari 70 kharifan mtume anasema hakuna mja yeyote muislamu mja wa allah muislamu atakayfunga angalau siku moja ijapokuwa ni siku moja fi sabili fi sabili llahi ina tafsiri mbili tafsiri ya kwanza manake afunge saumu hiyo akiwa ndani ya jihad akawa amekusanya ibada mbili ibada saumu na ibada jihad tafsiri ya pili ya fi sabili llahi afunge akiwa na ikhlas ikawa na ikawa ni saumu ya sunna yani muislamu afunge saumu ya sunna kwa ikhlas kwa ajili ya kutafuta radhi za allah mtu anasema atakayefanya hivyo baada Allahu isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anamweka mjawake huyo mbali bidhalika asawm kwa ajili tu ya saumu yake hiyo ya siku moja ambo ni saumu ya sunna na kaifunga kwa ikhlas Wajhahu Allah anaweka uso wake ama uso wa mjawake huyo aninnari uwe mbali na moto 70 khalifan kwa mwendo ama kwa umbali wa miaka sabini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ye katika maisha yake anafunga mara nyingi Jumatatu, Alhamisi anafunga siku nyeupe alikuwa anafunga saumu ad ani saumu lwisal alikuwa anafunga saumu ya Daud alikuwa anafunga saumu mbalimbali ikwaa marafa ikwaa mashura na hakimiza pia maswahaba afunge lakini hadithi iliyopokewa na imamu Ahmad na imamu Tabrani an Anas bin Malik radiyallahu anhu Anas bin Malik radiyallahu anhu anasema wa kana ahabba saumi ilayhi fi sha'ban lita yakuwa mtume alikuwa katika maisha yake akifunga sana siku mbali mbali lakini saumu ambayo Mtume sallallahu wa alaihi wasallam alikuwa anapenda zaidi ni saumu ya sunna anayoifunga ndani ya mwezi wa Shaaban ambao ndio mwezi ute ndani. Utajiuliza kwa kwa nini? Mtume sallallahu wa alaihi wasallam alikuwa anapenda kufunga ndani ya mwezi huu wa shaabani Sababu ya kwanza ndio zangu waislamu mbali na sababu ambazo tumetangulia kuzitaja ya kuwa mtume amesema mwenye kufunga ile kufunga ni sababu ya kuingia peponi tena taingia pepo na mlango wa Rayan lakini pia ni sababu ya Allah kumweka mbali na moto kwa umbali wa miaka Sabini na pia itakuwa ni kinga kwake na ni ngome madhubuti Asingie motoni mtu huyo mbali na sababu zote hizo ambazo ni sababu za faida na fadhila za saumu kwa jumla lakini sa kuna mambo ambayo yanahusisha saumu ya sunna katika mwezi wa shaaban jambo la kwanza hadithi iliyopokewa na muadhib ibn jabal radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam alisema mtume rehma mani zawaji yake yataliu allah ila khalqihi lailatan misf min shaaban fiyaghfilu allah lijamii khalqihi illa limushrikein aw mushahin muaz bin jabal radiyallahu anhu ampokea hadith hii anasema yakwa mtume rahmani amani ziji yake alisema yakwa yatlu Allahu ila khalqihi Allah subhanahu wa ta'ala huwa anaangalia waja wake na viumbe vyake lailatal lailatan nisfi min sha'ban katika ule usiku wa nusu ya sha'ban ولو سيكو ونصف شعبان الله هو انا وانغalia وجوهك فيغفرنا كشاء الله واسامئ جميع خلقه جميع بيوامه وكله الا للمشركين ايش بقوا كافر هو الله امسامئ واثني او مشاحن واثني مشاحن يقول الامام الاوزاعي في لطائف المعارف anasema Imamul Auza'i katika kitabu cha al-Qawa'idul kwa kueleza mushahid manake nini akasema huwa kullu sahibi bid'atin farqa 'alayha al-umma ni kila mwenye bid'a ambaye kwa bid'a yake hiyo amejitenga na umma huyo pia asamehewi mtu wa bid'a mpaka aache bid'a yake hadithi nyingine impokewa na Abu Tha'laba al-Khushani Allahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسمت الله على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ابو ثعلبه الخشن ان اسمع قومت من الله سبحانه وتعالى هو انا واangalia wajawake katika nusu ya shaaban usiku wa kisha Allah akwasamee waumini wote wayumhil alkafirin na kisha Allah huapa muda wale makafiri wasilimu ndio pia wasamehewe wayada kisha Allah huwa anawaasha ahla hiqdin bihiqdihim Hatta yadauhu wale wenye chuki na wenzao wenye vifundo na wenzao wenye nyongo na wenzao how Allah pia hawasamei mpaka pale watakapoachana na hizo chuki na wenzao kwa hizi ni sababu ambazo zilikuwa zikimpelekea mtume Allahu alaihi wasallama aweze kufunga mwezi wa shambani sana kwa kuwa ni mwezi ambao Allah huwasamee waja wake sana waislamu wasiokuwa shirikina waislamu wasiokuwa makafiri waislamu wasiokuwa na bid'ah waislamu wasiokuwa na chuki يقول الشيخ الالباني رحمه الله تعالى انا اسمع شيخ الالباني الله يرحمه لا يلزم من ثبوتي هذا الحديث هاي لازم كثبتي حديثيي كوا حديثي ambao tumeisoma ni sahihi na ni sahihi si lazima kuwa hii hadithi kiwe ni sahihi ittihadu hadhihi ya kwasa iwe Siku, usiku huo wa nusu ya shaban eti ufanywe musiman ya jitamuu nnasu fiha ya kuwa sasa ni msimu ambao kila ukifika watu wakusanyike katika msimu huo katika usiku huo kwa ajili ya kusherekea siku hiyo anasema ibn baz ya kuwa thuma kisha pamoja na yote hayo lam yarid فيه katika hadithi hiyo ambayo tumeisoma Yakuwa Allah huwasamee waja wake waumini katika usiku wa nusu ya shaban haijathibiti ndani yake ishara tun ishara yote ama dalili yote ala qiyami leiliha au siyami nahariha ya kuwa sasa watu wafunge mchana wake yani mchana wa nusu ya Shaaban na watu wasimame usiku wake usiku wa nusu ya Shaaban katika hadithio hakuna jambo kama hilo ambalo limetajwa walladhi alayhi aljumhur na msimamo ambao maulama wengi wa alsunnal jamaa wana msimamo huo anna al ihtifala biha bid'atun ya kuwa kusherekea usiku wa nusu ya shaaban ni bid'a nzushi Kwa sababu hakujawahi kupokewa chochote katika jambo hilo kwa kuwa eti mtuma alikuwa anasherekea usiku huo kwa kusimama usiku kwa ibada yote ama kwa mchana kuwa ahusishe mchana wake kwa kufunga haikuthibiti hiyo kwa mtume kwa atakayefanya hivyo atakuwa anafanya jambo la bidاعة hindo kauli ya Sheikh Albani na Sheikh Ibn Baz sababu ya pili ambayo ndugu zangu wa Islamu pia ilikuwa inampelekea mtume akithirishe kufunga sana katika mwezi wa Shaabani. hadithi iliyopokewa na Usama Ibn Zaid radhiallahu anhu qala kultu ya rasulullah Usama anasema kuwa nilisema kumwambia mtume Rehma na Amani yake. Lam araka tasumu fi shahrin minashhuri mata sumu min Shaaban Mtume sijawahi kukuona ukifunga katika mwezi wa wote kati ya miezi yote ya mwaka kama unavyofunga katika mwezi wa Shaaban Kwa nini mtume iwe hivyo Mtumeakamwambia kuwa Dhaka shahrun Mwezi wa shabani huo ni mwezi ambao yaghfulu an fihi anhu watu ghafilika sana ndani ya mwezi huo na ibada baina rajab wa ramadhan na ni mwezi ambao unapatikana kati ya rajab na ramadhan Wahu wa huwa shahrun kisha mtuna kasema na chaaban ni mwezi ambao Turfau fihi al ila rabbil alamin matendo mema yawaja huinuliwa yakapelekwa kwa allah wa ulimwangu mzima Mtume akasema fauhibbu, uhibbu ayurfa amali wa ana saimun. Kwa napenda matendo yangu mema yapelekwe kwa Allah ikiwa mimi nimefunga katika huo. Ikawa ndo sababu ya kwa mtume anakihirisha kufunga kwa kuwa ndo mwezi ambao matendo hupelekwa kwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala matendo yetu mara tatu. Mara kwanza ni matendo ambayo hupelekwa kila siku. Matendo ambayo tunayafanya mema kila siku hupelekwa kwa Allah mara mbili. Wakati wa alasiri na wakati wa asubuhi. Kama iliopokewa kwa Mtume sallallahu alaihi kwa hadithi, Mtume alisema Yataakabuna fiku malaikatu tumbilayli wa malaikatu tumbinnahar. Malaikat Ani malaika hupeana dhamu, wale malaika kupeleka nini? Matendo kwa Allah. Kwa hivyo wale walio wale waliokesha wali, wali, wali, na sisi wakaandika matendo ya usiku tunayofanya usiku asubuhi ikifika wanaenda na wale ambao wamshinda na sisi kuanzia asubuhi ikifika alasiri pia wanaenda wanapishana na wenzao hivyo kila siku hai matendo ya kila siku kisha mara ya pili Matendo upelekwa kila wiki na hii ni kwa hadithi ya mtume sallallahu wa wasallama ambayo ni kuwa ni kila jumatatu na kila alhamisi mtume alipoulizwa kwa nini anafunga alhamisi na jumatatu akasema miongoni mwa sababu ni kuwa ndio siku ambayo matendo pelekwa kwa Allah. Kwaanaapenda matendo akipelekwa awe amefunga. Kisha mara ya sasa matendo hupelekwa kwa Allah matendo ya mwaka mzima. Nayo hupelekwa ndani ya mwezi wa Shaaban. Kwa ndio mtume akasema kuwa anapenda matendo ya kipelekwa awe amefunga. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala sisi pia Allah tujaliye matendo yetu yakipelekwa ndani ya mwezi huu tuwe tumefunga alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala sadiq lamin nabii na muhammadi wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd ndugu zangu wa islamu kwa hivyo tumesema ya kuwa jambo ambalo muislamu anatakiwa ajibidishi na ajitahidi kulifanya katika mwezi wa shaaban ni kufunga saumu ya sunna saumu ya sunna ndugu zangu wa islamu ni saumu ambayo Unaweza kaifunga kulingamana na uwezo wako. Kwa yule ambae anaweza kafunga hata kwa wiki afunge siku ngapi? Siku sita Awache siku moja Akifanya hivyo ni bora zaidi. Yule ambaye anaweza kafunga siku tano awache siku mbili kwa wiki atakuwa yuko chini ya yule ambaye amefunga zaidi yake. Hivyo mpaka hata kwa uchache atakaifunga siku moja pia atakuwa bila shaka ana ubora wake na anamshinda yule ambaye hakufunga kabisa. Lakini yetakii muislamu afunge sana. Si afunge siku zote, afunge sana. Kwa hadithi iliyopokea na Aisha radhiallahu anha. Aisha anasema kuwa Mara aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, sikuahi kumuona mtume rahma na amani mziji yake. Fi shahrin katika mwezi wote akthara siyaman minhu fi sha'ban. Mwezi ambao akawa anafunga nani yake sana saumu ya sunnah zaidi alivyokuwa akifunga nena mwezi wa shahabani. Aisha anasema kuwa kana yasmuhu illa qalilan. Mtume alikuwa anafunga shahabani isipokuwa siku chache. Kwa ili ufunge siku chache isipokuwa siku chache ina maana kuwa kwa wiki unafunga siku sita. Kubitakuwa kwa mwezi mzima kuna siku kama tano ama 4 ndio hukufa. Lakini kwa yule ambaye hatoweza hivyo akifunga siku tano kwa wiki ama siku nne kwa wiki ama siku tatu ama siku mbili ama hata siku moja ni bora zaidi kuliko kuacha kabisa Hilo jambo la kwanza Jambo la pili ni uzangu Islamu Ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari radiyallahu anhu Mtume anasema kuwa idhan taswa fa fala tasumu ikifika nusu yake msifunge Rawahu kwa wa Abu Daud hadithi mpokeo na imamu Tirmidhi na Abu Daud Imamu Tirmidhi ambaye ni mmoja kati wa hadithi hadithia akasema ya kuwa hadithi hii maana yake ni kwa yule ambaye hafungi kabisa Shaabani tangu mwanzo hafungi kisha ikishafika nusu ya Shaabani ndo saa anaanza kufunga kwanzia hapo mpaka Ramadhani ingie sasa huyo ndo mtume alimkusudia ya kuwa yule ambaye hakufunga Shaabani tangu mwanzo anangoja paka ifike nusu ndo aanza kufunga paka mwisho Fala sungu basi watu hawa sifunge jambo le mimi zangu wa islamu ni kuwa kama tulivyosema kauli ya Sheikh Albani ya kuwa nusu ya shaabani kusherekea ni bida kama ilivyokuwa Bida kusherekea siku ya israa na miraj wanaita miraji imepita mwezi wa rajabu kuna walio shirikea Allah aweongoze kwa hivyo mwezo rajab kusherekea siku ya miraji ni bidaa kwa sababu mtume hakuwahi kusherekea siku hiyo hakuwahi kusherekea wala hakuna hadithi sahihi hata moja ambayo inasema kwa mtume ikifika siku ambayo inadhaniwa kwando siku alioenda miraji mtume alikuwa akiwaita masahaba msikitini alafu sasa kwa tukumbuke ili siku ili miraji ndio leo sijafanya nini Afa, hakuna chochote ambacho kama kilikuwa zama za mtume wala hakikufanyika na masahaba wote zama zao wala masababu wengine pia hawakufanya sasa kuwa ni bid'a jambo hilo lakini pamoja na hivyo ilikuwa nimeahidi kuwa nitazunguzia jambo hilo Allah hakujalia kwa sababu wiki iliyopita siku kutoa khutba. Lakini moja katika mambo ambayo Muislam anatakiwa ayape mazingatio zaidi katika jambo la safari hiyo ya Miraji. Na hili ndio jambo ambalo ndugu zetu wanaosherekea siku hiyo wameghafilika nalo na wanalipinga licha ya kuwa ni moja katika dalili kubwa za yule atakayezungumzia ama atakaye elewa ya kuwa mtume Alienda safari ya Miraji. Ni kuwa safari hiyo inathibitisha ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko juu Allah Mungu wetu sisi waislamu tunaimwabudu hayako duniani hayako duniani yuko wapi juu ya mbingu saba huko juu ya arshi yake Hiyo ndio imani sahihi ambayo imesemwa na Allah mwenyewe kwenye Qur'an akasema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa yuko juu ya arshi amistawi. lakini pamoja na hivyo utapata wanaosherekea miraji jambo hilo walijui ingawa wanaeleza kisa hicho na mengi wanaeleza miaporojo mingine hadithi dhaifu na maundwa lakini wakifika kwa pointi ya kuwa mtume kwenye alienda safari hiyo kwa nini mtume aende safari hiyo mpaka mbinguni huko kama allah wanabudai wenyewe yuko kila sehemu alikuwa anaenda kufanya nini huko kumfata nani najja kwa kuwa wanavodai ukiuliza kuwa allah yuko api Allah yu kila sehemu. yukila sehemu sehemu Na Mtume alikuwa anafata nini huko? Kama Allah yu sehemu. Kama Allah yu sehemu, mtume alifata nini huko mbingu saba? Safari yote hiyo. Hiyo ni dalili ya kuonesha kuwa Allah yuko mbinguni huko juu ya mbinguni saba huko. Jash. Lakini pamoja na hivyo, ni kuwa sisi tunaamini ya kuwa safari hiyo kitu kikubwa ambacho ukizungumzia atakiwa uhimizo wa Uislamu ni kuwa mtume alipoenda alipewa swala tena zilikuwa ni swala 50 lakini zikapunguzwa mpaka zikafika 5 kwa rehma ya Allah kutulumia sisi na kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kukubali ushauri wa mtume mwenzake ambaye ni Musa alaihi salamu kwa mwislamu hatakiwi tu awe anajiandaa mwaka mzima eti miraji ifike ashirekee la bali anatakiwa awezi kujitahidi katika maisha yake asipitiwe na swala najitahidi kuswali kwa sababu hilo ndio jambo kubwa ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitiwa huko mbinguni na kaenda na akapewa na kisha kalarigia nalo Mzangu wa Islamu kumalizia khutba yetu tukirejea katika mada tu ya kuwa mwezi wa Shaaban Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa la yataqaddama ahadukum ramadhana bi sawmi au aw ila illa ayyakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasumhu Miongoni mwa mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza ni kuwa ndani ya mwezi wa Shaaban tufunge lakini kukibakia siku moja ama siku mbili Ramadhani kuingia Muislamu afai kufunga. Mtume anasema hivyo. Mtu asitangulie Ramadhani kabla kufika kwa siku moja ama siku mbili akafunga. Mtume akasema illa ayakuna rajulun isipokuwa ikiwa kuna mtu ambaye kana ya sumu soma huko. Kabla hapo kuna saumu ambazo alikuwa anazifunga. Mfano mtu ambaye katika maisha yake yote anajitahidi kufunga Jumatatu na Alhamisi. Kwa katika mwezi shambani pia kawa Jumatatu na alhamisa mpiti. Lakini sajumata tatu ikaangukia siku moja kabla Ramadhani, akiifunga hana makosa. Ama Alhamisi kaangukia siku moja ama siku mbili Ramadhani, akaifunga hakuna makosa. Lakini kwa yule ambaye si mazoea yake kufunga, alafu eti kabla Ramadhani afunge siku moja ama siku mbili kwa nia ya kuwa anafunga ihtiyatwan mramadhani eti kwa sababu ya kuchukua tahadhari asije akawa hajafunga na kumbe Ramadhani imeingia isipokuwa tu kumbe labda habari hajemfikia huwa anafunga kwa niya hiyo ni haramu na anapata madhambi kwa sababu mtu na asli ya chochote ambacho mtu anakataza huwa ni haramu na naifanya jambo la haramu na napata madhambi tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze kwa kujua kila la haki tuweze kulifata. na kila la batil tuweze kuepuka subhanahu Allahuma allahumma rabbana thambika shalla ilahe illa ilah ilah. anta astaghfiruka wa ilaika